У житті часто буває, що когось вважають особливо чесним і порядним саме тієї хвилини, коли він зробить якусь підлоту. Про це й подумала Бенсон, яка більше знала про зухвалий напад княжича і була впевнена, що старий лицемір Руперт втаємничений у ту справу. Князь розпечатав записку і прочитав. «Що є могутніше на світі від любові?» У цих віршах великого поета ви, князю, знайдете причину мого загадкового вчинку. Я подумав, що мене відштовхнула та, яку я вбожнюю, яка стала моїм життям – до якої звернені всі мої пожадання і надії, до якої гарячим вогнем палає моє полум'яне серце? Та, о, щастя, я пересвідчився, що доля ласкавіша до мене, ніж я гадав, бо віднедавна знаю, що мене кохають і виходжу зі свого сховку. Кохання і щастя таким гаслом. Я сповіщаю про себе. І скоро, князю, я привітаю вас із синівською пошаною. Гектор. Може, ласкавий читач не вельми гніватиметься, коли біограф у цьому місті на кілька секунд відхилиться від розповіді і подасть свій переклад тих італійських віршів. Вони означали приблизно таке – що є могутніше на світі від любові, Яка безжально серцем нашим грає? Кому із нас у ніжному двобої Полон амура не здавався раєм? Що краще є від пристрасті сліпої, В якій одвік безтямно ми згораєм У пеклі ревнощів, блаженстві, забуття? Святих безумству минущого життя. Князь дуже уважно прочитав записку вдруге, втретє, і чим довше її читав, тим більше похмурніло його чоло. Бенсон, нарешті мовив він, бенсон, що це діється з княжичем? Посилати володарів князівства коронованому тестів замість чіткого, розумного пояснення свого вчинку, вірші, італійські вірші. Що це має означати? Я не бачу в цьому ніякого глузду. Княжич, здається, непристойно екстравагантний. У віршах, наскільки я втямив, йдеться про щастя, кохання й муки ревнощів. Що хоче княжич сказати тими ревнощами? До кого, ради всіх святих, він тут міг ревнувати? Скажіть мені, люба Бенсон, чи ви бачите в цій записі хоч іскру здорового глузду?